Якби ж мона було вам кусочок нашого сонця откраяти?» Вона раптом заплакала, а що далі, то рівніше. З натовпу вирвалася Катька Тикнова, підбігла до Соломії, припала до грудей, а тоді весь жіночий гурт заплакав, заридав, обіймалися і плакали. Витирали одна одній сльози і знову каплакали. Розгублений стояв представник з району, а тоді до голови, дай, Іване Семеновичу, славна жінка у вашого фронтовика. Вона така, з гордістю сказав голова. Тільки ж день перемоги, а не плачу, сказав представник. Ну во підем, вип'єм за перемогу, запитально подивився голова. Вип'єм, а народ можете потім зібрати. Як заспокоївся трохи Іван Семенович і сказав, що під вечоро тут у садку Гершковим поставлять столи, треба день такий одмітить, то хай кожна сім'я щось принесе, якоїсь закуски, Ну, там і до закуски, бо ж день побєди не гріх і одмітить. І пом'янути, раз мир настав, і нова жизня. Краєм ока побачила Соломія, як стали розходитися, Що до руфини Василько підійшов, щось їй каже, а вона сміється. Сміється та дявуля, а з чого? З Василька чи просто радія? Можеш, Може ж, не повернеться той лейтенантик, поїде до своєї мамусі, як живий застався. Соломія верталася з того святого біду, а швидше вечері, трохи захмелена, бо ж випила грамоню самогонки, та й не раз, а кілько Світо ж. Хай і совєтське, а таке неждане і того вина, що голова виставив, з великої довгої блішки розливали, попробувала солодке, чого там. Наговорилися, назгадувалися, з новика й сплакнули. Свахи, мама Соломія і мама Марія до тітки Федорки ще рішили зайти. Вона з Віркою-любкою попрощалася, і тоді вже до хати свеї, чи ж свеї, це надовго, направилася. І, як за клямку вже було, взялася, тихий свист почула, не пташиний, а явно людський, спинила порух руки, прислухалася. Свист повторився, десь наче з-за хати з садка. Насторожилася, а тоді назад ступила. І вже не пішла, побігла, бо серце з грудей от-от вискочить, бо хтось його звідти добуває. На краю саду, під яблуною, старою розлогою, розкарячкуватою, наполовину всохлою, стояв Петро. Соломія підійшла, Бо ж біг стишила, Скинула, спинилася. А тоді він, як тінь безшелесна, До неї ступив. Ступив, а тоді кинувся, За плечі схопив. Соломочко, видихнув, Пусти, то ж наш сад, Що ти надумав? Дочекались ми, Соломочко, гарячий шепіт, Чуєш, дочекалися, як узнав, що війна скінчилася, то до загрін на коні поскакав. А далі цілінький день, як дурний, довкола села кружляв. Вечора не міг дождатися. Соломія, завжди. Як усі полягають, я до тебе вийду. Та ж старий досі хропе. А свекруха твоя ще не скоро вернеться. Ну, пожди. «Ти ж сама казала, доки війна...» Казала, Соломія задихалася. «Відчекання цих, Господи, десяти – це скільки там місяців довгих, нескінчених тривоги, переживання, страх, муки і солодка надія на те, що здійсниться, здійсниться те, про що думала, гадала, любов, пристрасть, жагу, яку заганяла кудись, на самісіньке дно душі все вихлюпнулося, Прорвалося назовні, захопило її з ніг до голови, Здавалося, затоплює сад, і весь вечір Аж до самісіньких зір, що дивилися З потемнілого та весняного неба. А довкола двох, що тулилися, Не могли натулитися одне до одного, п'янко, пахлий цвіт і молоде листя, шепотіла переповнена травневим соком трава, і весь цей весняний вечір перемоги, їхньої перемоги, їхнього чекання, що стало цим вечором. Петро обцілував губи, щоки, шию, волосся, а тоді Підхопив на руки. Куди ти несеш? Переляк і щастя були в соломійчиному голосі. На край світу тихо сказав Петро. Вже на його руках Соломія подумала, що знаються, дружець з раннього дитинства, а жодного разу не носив її на руках. Так не носив. Минуло, мов, у напівсні п'ять щасливих днів. Того пізнього вечора, після любощів на краю їхнього і сусіднього садів, на простеленій Петровій шинелі, на землі, що пливла і не могла спинитися, вони вирішили, що після того, як поло вернеться, мусимо дуждатися, наполягала Соломія. Вона піде до Петра в ліс. Будь що буде, а не хоче так ховатися, краденим коханням жити, а там розділить з ним долю що йому, те і їй. Петро пробував, було, заперечити, та Соломія поклала йому на губи пальця, все вирішено. «Мусять через місяць, два, ну хай три по домах солдатів розпустити. Як оної сільрадівський голова казав, і Терешко командир їхній стрибків. Терешка не мішала б шльопнути, казав Петро, наче спроквола, але з такою інтонацією в голосі, якої вона від нього досі не чула. Зрадник і підляк. Казав же я, чи чим він дише. Пожди, Петрусю, не будь таким злим. Пожду. Розкажеш, іще була через день нічна зустріч. Тепер вже не на краю села, куди тихенько вибралася Соломія, але вже тільки з короткими хапливими обіймами. Боялася, наче хтось за ними слідкує. А може й слідкував не так за нею, як за Петром». На початку весни вивезли його батьків до Сибіру. Знала, що й за хатою, яка поки що стояла пусткою, стежили. Знала, що зимою на водохрещу Петро ледь не попався, бо ж не втерпів, рішив навідати й додому і нарвався на засідку. Добре, що в останню мить, як уже садом йшов, Помітив виставлене за хлівом опудоло Подумав, чого б то? І спинився. Назад повернув. А опудо виставила Софійка, Петрова сестра. Як прийшли незвані гості, в сінях та в клуні поставили засідки. Знали, виходить, що прийде Петро. То Софійка до вітру попросилася. Один з неї пішов. До бокової стіни хліва притулився. Сказав пошепки, що як втекти спробує, чи сигнал подати, то тата й маму постріляють. Софійка все ж подала той сигнал. Як з нужника вийшла, то й угледіла притулене до стінки дровняка опудало, яким восени вороняк за землі не відганяли. Майнула думка блискавка, і на кінчиках пальців у постоли, як виходила, взулася, ступила в бік, тихенько підняла опудуло, і обіч доріжки, що вела до хліба, у сніг встромила. Те місце ділило садок на дві частини. Доріжкою вивозили на поле гнії, тож Петро і помітив здалеку незрозумілу фігуру. Спершу подумав, що хтось стоїть, насторожився, та у блиску тьмяного місячного світла все ж гледів, що то подуло, мало не засміявся, та наступної миті подумав, чого б то йому там стояти. І тихенько повернув назад. Тепер, проте згадав з Новика. Шкода мені їх, мовив, і жаль стис із соломійні груди. Тебе б зловили, все одно було б не минути Сибіру. Так то воно так. Тепер єдна надія, що англійці з американцями проти совєтів повернуть. Мосять повернути. Ще одна війна. Мож не остання, а може остання. А це тре. Петрусю розуміла, через місяць, другий прирече себе на інше життя. Доля, однак, розпорядилася інакше. Марусю поштарку побачила надвечір. У вікно вгледіла.